logen. Ja, den här byggnaden som vi nu som jag sitter i, den, den kommer egentligen inte, det aldrig funnits på ögen här. Men däremot så fanns den här in i samhället och det var det forna Åker som järnhandel som ägde den här, som sitter sitt magasin. Och då var det en en dam på kulturförvaltningen som frågade om hon fick ta den här byggnaden och använda den i ett sammanhang och det är att köra ut på Vassolmen här och resa upp den här. Men annars skulle den inte ha fått komma hit och den hade aldrig tagit sig tillvara på. Byggnaden är ju väldigt gammal. Åker Larsson säger att i Kalix är ju från sekelskiftet faktiskt tidigt 1900-tal. Så det här var en, en stor och fin lokal som man kunde tarera på och den räddades från att bli ved överhuvudtaget och nu, nu har man det här som en festlokal egentligen men den tillhör inte förloppningen på något sätt.